Doina păsării măiastre Doamne dorul ne luat Și ca pasărea măiastră el în cerul ți-a cântat Doamne dorul ne luat Și o pasăre de foc din icoana ta din suflet Până la tine a zburat Doamne dorul ne luat Și o pasăre cu minte ca un duh ieșit din minte, sus la cer, s-a înălțat. Doamne, dorul ne luat, ca o lacrimă țâșnită din durerea cea cernită, ca o pasăre lovită, ea la ceruri s-a închinat. Doamne, dorul ne luat, ca o pasăre de suflet, ca un foc când arde o țară, el deja le-a suspinat. Doamne, dorul neluat, ca un albatros ce plânge, când denori nori e plină zarea, de nu cape un oftat. Doamne, dorul neluat, ca o pasăre de rană, ce ți rupe iman două, ca un boce, a strigat. Doamne, dorul neluat, ca o pasăre de raze, cum văd Sfinții în extaze. Când la cer i ridicat. Doamne, dorul ne-ai luat ca o porumbiță albă, Cum e sufletul fecioarei când la ceruri s-a urcat. Doamne, dorul ne luat ca o pasăre cernită, Care stă acum smerită, fiindcă sângele ți-a dat. Lacrimă pentru pasărea măiastră. Doamne, cel care duh din gura ta ne dat, făne duhuri ca pe îngerii tăi, așa cum a fost gândul tău cel înalt și minunat, când pasărea mă iastră sufletului nostru la tine a zburat.